اشهد تواني بسم الله الرحمن الرحيم من كان يزنه الله ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقضى فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيث سوره حج شور بده اس بحث توحید اور تشک فہری او دا ریسرا سرا سوال مسائل بیانو د شک فہری اولی تخفیف د آخرت د عذاب یا ور کوله قیامت نس دے دے او خلق د حساب نه غافل دي او د قیامت د دغیر وذی hebat بیان کرو به دخل تقسیم یو عوام دی چی پا دین نپوی گی یو پا حق کی جگڑه کئی دویم مولیان دی چی سر دا علم دا حق مخالفت او دریم درم کسم منافقان خلق دی بیای رد شروکڑه و پا شرک خاص کر رد دا شرک فی دوا چی دا مشرکان دا لانا سیوا آگا چا ترورا سیرا مدد شوی چی دا نفی نقصان اختیار نلریم خدا دوی چه و دو تا آواز كي. نو دا چغو آواز دوی تا در بے نقصان رسی <تصفح> و دی شرکی چغو بانده دوی دا جهنم مستحر کئی وزدی یاد که من کانا یا زنو اللہ ینصر اللہ فی دنیا مثال د مشرک او زجر او بیان د اعلاج د مارز شرک دا مشرک شرکو لے کئی الله نه سیوابل چاته आवाज ورې کوي بل نه ورې غواړي دې د دې کومانه وهم دي دوی الله زما حاجت نه پوره کوي الله نه دعا کوم نه قبلی نو خامخوابه با بابا نه واړم وېدا دې مشريخيان چې الله یې را لنه را کوي نو بابا نه به خامخ غواړم نو وې وجه په شرک مبتلا دي خو الله ورته علاج کوي د مرزي شيخ تا پا دی غسی اللہ وی نی کومدن لاست اخلاص او کپا دی غسی نو دا غسی د دا تخیم دا سیوکا برن ایو پڑی راز ورن کا او پاگی پوری زن زید کا او زن مرکا بز غسی با دی سادش نو د مرز دا شرک اگا علاج خیم من کانا زوچوی یا زن نو دا گمانی چ الله یانصر و الله امداد نکئی د سر الله په دنیا دنیا کې ولاثت او اخرت, آخرت کې الله زموته وانه قبلې زکه ز شرک یې ختم بل نه غواړم وای ز علاج چې فلیم دود د دو دې راز وروند کی به سبب یې نی او راسه منا سماه د برنا سماه برن برنا برن چتنه دی او راسه راز وروند کی ثم یقطا نو بیا دی ځان پانسی کی قتا قربانا ریکولي دلته زان پانشي کول بیا دې ماره خفکی زان دې پانشي کی فلیان زربسودی ګوري حال یوز هیبنا چایا بو تو کای دوو دته دې چل ما یغیز هغه چده په خس غسل او غپا سمان او سې یوسا باندې پدې سړیش انزلنا او آیات بینات د آیاتم د مشکلاتو نه دغه مه په ساده ترجمه آسان او ترغیب اس قران تا وکذالکوم داران یانزلنا او مونږ را دي گله دا قران آیات بیناتن آیاتونه واضح وان الله بے شک الله یہری ہدایت کوي میهشا میوری چالرچو واڑی ان اللذین خننا کسانا منو چیمانه وروډه والذین وا کسانا حدو چیو هدیاندی والسابینا او نجوم پرست سابئین نجوم پرست استورو <خم> کې کالش می غنی او هغه کیسه وال نه ساه سایانول مجووس او مجوس مجوس آات شپرس وال ځ اکسانه شو چې شیر کېکړی د دغ مشهوره ډلی وخورړ دا ټوله ډلی ان الله به شکله ف صلو سلبو کېبان هم ددي منځ کې یو ملقیامه د قیامت د قیمت ان الله به شکلهعلاکلی شین شیر پارشیبانې خبردار علم تر سره اوس دلیلی اخلی په پا انقا پایین قاد پا دا مخلو. هر مخلوق الله تعالی تا ده او مشرک ويته ده الله تعالی نشوي آیاتونو ګورې چې وېش کالہ سجدہ کوي دی الله لره غسو چې برا اسمانونو کېد او غو چیزونه کېدي نور اسومه او استوري ود جبال او ورنا او شجر او ونې ود دوابو جاندار او کثیر او ډېر مینان ناز د خلکونو م الله تعالی تا دار نوار صومستوری تول اللہ ت سجدہ کوي سجدې نه مراد تابیداری ده وکسیرون اور ډیر حق علی الاذاب ډیر خلک دي تابیدار وا کثیرون ډیر حق علی الاذاب ثابت شوی دی شو پدیوانه حکومت دا از انا فرمان دي نو مې وهن الله جلل اعلی سبکی نو فمالو ممکرم نشت یاد رسول عزت ورکون کې علاوه یي چیزی بی عزت کم نو عزت به بیا څو ورګي عزت زمام لاس کي نو مشرک ور دي شرک سره ویژه ته شوی او اشکا الله کيس چي واळी hazardous khusman ehtesam دل ته تغریف او خرویم نه او تو دعو فریق او بیان کوي دوډلې دا د الله په توحید کې خلق دوډلې دي یو د الله توحید منون کې او دویم نه منون کې نو دا غدوا ډلو حاله وره hazardous khusman دا ادواره دلی حازان خسمانه دا کما جمله خیليا اسميه نه دا اسميه جمله ورو دا حازان خسمان اشاره دوام دا دا و استمرار کلا چې دا د حق او د باطل د کشمیر کښې او دا, دا دواړه دلیبا می شچري حازان خسمانه دا دوا دلیری خسمانه سره کې د یو بل ضد او مخالف خسمانه دا دواړه جګړما ډلیږي چې جګړې وي اېختسمو رب به مو دا جګړې پس کړا په کورصه په وټ نوٹ نه دا وېختسمو فې رب بهم جګړه د دې فې رب بهم د رب بار کېدا جګړه د رب بار کېدا په کورصه د وټ نوٹ جګړه نه آلي د رب جګړې دا د وړې دی رب سو یو رب منی, بلن منی یو دا اللہ دا بل نه یو د الله قائل دی او بل کومونست او سوشالست او دحرې دا جګړه د وین یو رب یا کیوازه دا ارس کوي حاجت را مشکل کو شاره بلوینا نور وم وسری صدار بر خدارو وسیله حواله شتا نه جګړه لا نو کسان کفرو چه انکار وکړل دا لالت توحید و وجود نہ سزا به سی قت اتلهم قت اتلهم پری بکړې شدیده پارا یعنی جوړ بکړې سیابن من نار دا اور د دې جامع به د قوري د اور د جنس نه د اور نه به ولا جامه جوړه کړی دنیا کې د طار نه جامه جوړا د جانني جامه د مشرک به د اور نه جوړه شي او یو سبو منفاق روسهم او اڑولې بچي د دې سر د پاسه له حمیم ګرمي وبو ګرمي وبو په د جهنم لري او یو س یو حر به وي له ګولې بچي پدی وو سره ما فی بطونهم هغه چې د دې په چې کله جلوي نو, با نو با دی بو بغواڑی نو چې غو با ګټکی د ډېر ځل د وځي خو چې څنګه اول د ډېر ځل ته د وځي نه څړې ځل و ریزر په جام مخليګی نو په جام مخلي خصوص سره یو خو وغخره پروزی د مخنه او دویم هغه ګټ به سنا تیر شی وی چلانې لال شی کلمي ولا ټوکړې ټوکړې لانی وتی وغورځي ولجلود او سرمن وبم ولا سوځي الله دې مونږ د دې نه فازت وو ولهم دې لپاره مقامه او دوی دې د پاره ګرو زونی قما ویلي کیږي کی د شیمه هغه شیت چې ماته ولګټه ماتون کېشه ګروس چې ورته وي پلک ورته وي سټک نو دوی دې د پاره با پلکونو ګرو زونی من حدیدین د اوسپنو چې باغی به واری لهما هروار ارادوو چې دوې راده و کې یو وجو چې او من نهه جاهننم نه من غم من دوج دغ غمه تکلیف نه دو ندي به واپس کړي چې که دی ته ضو په ورتهبې شوسه ک عذابل حق ذااف زون کې ان الله وتخله ځ نامنو د تخیب مقابله ک اوس شاره چا ممسله منله دا خو خصمانو خمانو کې هغه مشرک خسممو دغه ب دا دا ان الله گورا این اللہ بیشکالا یودخلو اللذین آمنو کسان چې منلی دا مسئلہ توی دوامل صالحات عملی منکڑی دنیک جننات اندی لجنتون ایچ روان بیلانی دونو دا داغین نیرون یوحلون فیها وابا چولیشی دوی تا فیها بدی جنت که من عصاوی ربا ہوگان من زہبین دس روزرو با ہوگان اگر دلاس بنگڑی دا با چیانو یعنی سبا گڑے ول واللولو او دمل غلورو نه به جوړي ولی بعض و مو جاه د دوفیا په دی ک حیر د ریخم وي دنیا کې په سړي بندوه خیرت کې به وههدوويلت ی داوللی دا سو جووه چې دوی ته آخرت کې سر سپ او ریخم میلو شو جنتونونه میلو شو دنیایا کې سه کار کړی ډیر سکر کړړو ډیر نفللو کړو خیرراتون ک اخرامانې س کړی د ودوويلت ب ذل تدعوه ومانه دا از ده از زکا چه از زکا چه زکا چه هدو الى توییبه دی تلار خودلشوی و اتوییبه من القول دا غا پاک وینا دنیا کې دی تا پاک وینا خودلشوی پاک وینا صدا التوحید کلمه و هدو او دی تلار خودلشوی و الاسرات الحمید اللار دا غستایلشوی ذات تا قرآن دنیا کې دوی د قرآن لار خولې شوی وو وقیده د توحید دا مطلب شو نو زکا نن بوله الله ریخم سر سپین او جنتونه ورکی اخرت کې ان الذين کفرو بیا زجر مشکین تخویب تخویف یقینا کسان کفرو وو چې انکار وکړي توحید نه ویل سدونا ان سویل الله او بندی د الله دلاره نا یا خلق بندې د الله دلاره نا د الله د کتابنا ولمسجد الحرام و المسجد الحرام نا الذي اغه مسجد الحرام جالناو چموږ ارذولې دا للناس د خلکو د پاره سوا چې برابر دي پدې کې الهاکفو سواون برابر دي الهاکفو فيه اغه وسیدون کې کې پدې کې ولباد او بهر نه راغره مسافر باجی بهر نه راغلي باندو والا باجی کنه او که بار ن راغلی دا ټول ورکې او شاندي داټول د دا پااره دا مرکز دی بعدت ځای دی څو په تتللی شي هغه عام کور چ سړی پهېبرابرو د ظلیمان راپ او ممنان دله د کې یرجممات ته منیکي نو دغه خلک ظلیمان دي ومه ییدفی اوڅوک چې را د لري پهې کور د الله کې بیل دګ بحدنین بزولمن دا کجرای وای به ظلمین پظلوم سره کجروی مانا پدی کی سګونا کای شرکای نو زی کو با من مین عذاب ندیم ا درناک الله ولا سخت زابر کی چې دا الله پکور کی شرکای دا الله پکور کی دا قران او سنت او د الله د دین او د شریعت خلاف کیز بوان علی ابراهیم مکانل بیت دا ذلیل نقلی پیش کړی ابراهیم علی السلام نه پرد د شری خاص کر رد الشرك پھیلی ابراہیم علیہ السلام وګوره هغه دا کور جوړ کړو د دې لپاره چې د توحیدی او شرک نه داکور پاک وي زبوان علی ابراہیم البیت او هغه چې مونږه او خود ابراہیم علیہ السلام ته زید بیت الله مکان البیت هغه بنیادونه ځکه توفانی نو کې هغه شګو کې پټ شي او دا زمانې د مرور د وجه نو بنیاډونه نخકારે کېدل الله وتوحید د بنیاډونه دي او پدیوانه کور جوړکا او دامت ویجو الله توشریک بی شیا الله توشریک بی شیا مکوا ما سره شرک مکوا ما سره ایس مشریکوا ما سره ایس وتاهر بیتیا او پاک زماکور ل توائفین د پاره تواکون کوال قائمین د پاره دو سیزون کو ورو قائ سجود او د پاره د رو کو کوون کو کوونکو واس جن فناس او اعلانو ک په خلکو کې بل حج پارات له د حج کور چې جوړ شو و تیز سیلانو <الطبع> الله دا आवाज بسنګ لري چې ویته आवाज وکرا سوم بيزل اعلان شو دا الله کور جوړ شو راز حجلا بس الله <الطبع> غوازو را سو شيرازي خلق حجتا یا تو کورات لکيتا تا رجالان <الطبع> قيادا والا <الطبع> <الطبع> كل زامرين پهار تیز رفتاروخه یاتينه شيرازي مين كل فجن ميق دار الاره الارهنا لوريلوريلارو نارایشی لری ملکون نارایشی سلام ویلی یشهدو دی دا پارچه حاضر شیدا خلک منافع غفایذو تلهم چی دی دا پار دی بیت الله کې ثوابونا اجرونا او مناسکه حج باندې چی کم ثوابونه ملایوی وي اسم الله او یاد کی دی نوم د الله تی ایامه پاګاروز معلومه مقررو کې 11 بار هدا 11 بارک علاما پاګسوان رزقهم چې الله ولور کړی د میم بهیمه تلانام اغا بے زبانه زناور قربانې شي کړه کې دا الله نو پیوړي نوفقلو خریذ منها د دې قربانې نه بهیمه تلانام نه خپلم ته خریذ چې کوم قرباني دا حجوشه او اتمل بایس الفقیر او ورکوې البایس اغا مصیبت و خون کے الفقیر محتاج خپلا مخرے او هر مصیبت ذتا محتاج ته ہم تے ورکے او کله چې حج قربانیو شوا قربانی یا بیاسکی اول غٹ شیطانو لی تاریخ جمریا قوا بیا قربانیو کې بیا سر اخرینو بیا حرام لري کی نور پچی قربانی چوشوا نوی یسم المل بیا بی عدلری کی تفاسوم اغه خپل خیره خیره دلری خیره زمانہ سور و ذل مسلسل احرام اچولیو وقور دوڑو میدانونو کی عرفات کی مزدلفه کی اون پمینا کی فزم کپروتو خور خیرو سخا کڑے رے سارے اخر او ویختنو گونه غڑشی وی کٹدی کی ودلان بی ولیوفو نزور مو پورا دی خپل نظرونا خپل نظر دی پورا کی نظرنا مراد التحکام دی په کچې کوم پات ولیت او وفو تواف دي کی بلایتی لتیق هغه کور زور زور قربانه تواف کی دغه روزو کې تواف کوم دواف تواف زیارت کای ایا ده فرض ذالک دا ذالک خبر ادا دا چې و م یعظم سوچي کې حرمات الله داله دی زتمنو منو فو خير الله دا دا پاره بهتره داین در په باندې زرب ددا دا الله دا شاعر او خیال یوساده وه حلال کومل نام او حلال کلي شي ستازه پارا اډنګ ډنګرو ساروي الا مگر حلال نه دي مایه او تل علیکم چې کوم بل استری کیږي پتا سبحان دې تاسو رستو بیانی اچھا کوم هران دی نابا سور مایدہ کیرا انا او نور باقی حلال هغه ستازه پارا حلال دي نو فشتنی بر رس من الوسان نو ځان بچکه دا غا ګندګینا من الوسان یعنی چې درگونو کې پراتی دی تا بورا وی ساروی می درگا حلال کری دی سیوا دا آغا نو آغا حلال خورا و حلالا وی خدا اللہ پنامه حلالا وی خوفاچ تن برش سمینا لوسان زان بچ که دا پلیتیو گندگینا میننا لوسان یعنی اغا درگون چه پر درگونو که پراتی دی درگاہ کې چې پروت دی درگاہ پنو منلې شوی دا غینې ځان بچی دا ساروی چې الله درپړې دا الله پنامه انند بابو د پیر پکی پنو اسین دا پنو مې الهال نه او وختنی ګو قوله زور او بچ کې اذان دا بیان دا دروغونه قوله زور نه عام درو یا قوله زور نه شرکی کلمه قوله زور نه نظر د غیر الله په وخت کې چا غنوم نمازت کې اواز په پورته کې خنافال الله ای ګونو شیخ خنافال الله کلک پتوحید باندی دا اللہ <سؤال> دا پارا غیر مشرکی نون شرک اون کی بی اللہ <سؤال> سرا ولی بی شرک بد شده گو منی شرک بی اللہ چاچی شرک کو که اللہ سرا پکاننا ما گویا که خر منس سما دیرا پریود دا اسمان نا فتخت فوتوائر نو بسمی بسمی که زرزر که او تخت و دل او تاوی بیری یا اوغرزو والو زو اوغرزو دل را حوا فی مکان سید پاغزی لری او جور وی د شرک میسا اللہ سے دے دا مشرک چیو سڑے دا برنا را پروزی او لاندی چرد پا جوور کی پروزی مالغان راشیو زرزر رو ٹوٹی ٹوٹی دا اسمان مراد توحید دے او مشرک دغه توحید پری خدای غین ارو ور زیدلاند نه کاندلاندې شرک دی او مارغان سي فتختفوهت وایر لګه څنګه چې سړې مړې او په سراځنګل کې پروت یا ساروي ماروي مردار شي کنه ادا سي په ځنګل کې پروت نو مارغان کارغان پرا خوشي نه اغویې خوشو کوي وتختي دغه رنګ مشرکم د توحید د آسمان نه د شرک کنده ته پریوت نو دلتا فتختفوهت وایر او تختاو بسمی بسمی که دل را مارغانو دل تس مراد دین غلط پیرو غلط مورا اغا بزان لاؤ تختاو را تختاو چا په چاندو چا په شکرانو چا په یو چی بل چیو او تاوی بیر یا زلو توفن رش نو او تاوی یا غور زیده لرا هوا فی مکان سیق پا غزه لر یو جور که یا دا دین نلری شنو دهری شی دهری هوای دیر لر یو په توحیدنا لرتل دا توحید نوخصاند لر ذالک خبر ادا دا چې مې شاعر مشایر الله سوکې تعظیمو کیدا الله دا شاعرو نو پهینا بشکدا عزت کولی من تقوى القلوب دا د اخلاص د ژوند نه دي د ژوند اخلاص او تقوا دا نو دا الله د معظماتو او دا شاعر دا الله عزت کوا معظمات شاعر بار بار دلته زه که دای چې په هچ کې ټول معظمات او شاعر دا الله دې کنه دا یې بخيال ساتي رقم 344 ح پری سارو کې ساروي چې کوم د قربانې ده د حج منافیو فریدې لا جریم مسما ترنيټي معلومي کورې یو مون نه هر کورې اې پورې حجرازي ته سورو لکه سوري دیمشي ومحلوها او بیا زيده دې الا بیت اللتیق زید دې انتها چې چرته بیا لاله الا بیت اللتیق بیت اللتیق د هزور کور دې ودا حضور کور کنا دی بیت الله کی او مطلب بیت الله سره خواکه مینا نہ مطلب یعنی الالبیت ا عین البیت التی ولکل امه او دا هر ډلې او ملت د پارځل نامږه رزولې منسکن ز دذبه قربانی کول عبادت منسک دا قربانی عبادت هر امت کې قربانی عبادت وا صدا لی ذکر اسمع الله چې اټ کې نوم د الله علامه باغ سبانه رزقوم چې الله ولاول کړی نیم بهیمه تلانام ابې زبانه زناور هر umat کې قربانيونه تاسو د کې مشوا خدا قرباني و غریده چا په نامي وی فایل او کوملاو وهدا حاجت روا ساتو حاجت روا د یک یو نفل او اسلمو د الله ته غاړه کېده په بندګي او اخلاص کې بل چا ته غړه کې نه بل په نومه نه او بشل مخبتین او زیر ورکه عجیزي کوونکو ته شڅوک کوي له تغاړدي الله زینه عاج کوون ک خلک د اضاز و کېر الله هو کړی شون د الله وجللت کولووبو هم نو ددي زونه او سابونو بیک کې الله معپغ چې دي تکمرسشي د الله په دیو په مسله د توهید کې مکالات او پهابندې کوي دمون و مداسنه اقه چې مله وړونو فونه خررج کوي وال ب نه جالله حال لکوم ام بیا نور د حج ول بودنا او بودنا بودنا کلچه سڑه حج کئی نو دا حج تما تو قران نباد قربانی کئی وغی تا دم شکر وئ دا دم شکر تا حج دا دیتما تو قران دا وجه نپد واجی بی. نو پده که یا بودنا علالی جی او یا پا که شاد گٹ چیلی بودنا اغت ساروی تا وی لکا اوخ او او واه وای د ربودنه او بودنه چې دا ادا قربانې ساروي او جلنا علکم موږ ارزو پارا دا من شاعر الله داند الله دا شاعرونه دي د الله د دین نه خونه دي لکم صلوات و بارتیه پرې کې خیر و فائدہ را و نفذ کر الله فذ کر عثمان یادوینون د الله علیه په دی باندې کلچ دا بودنه لاله وی اوغه په دې د الا نوم یاد کې او صواف په والاړه باندې زکه اوخ د الا لړو دوه طریقې دي یو ذبح د دیم نحر ده ذبح به ترادو دا نحر به تر ده په اوخ کې او ذبح جایز ده نحر دي ته وایي چې په درو په والاډیو د یو په ول او په دې مرای کې داسي پاغا بلشن تیرچ چاړي داسي دی طرف نه وایي نغې سره وین راتوی شروع ورزی دا نه هر ده خوخ کې مستحب او بهتر ده او که چازابه کونه زو په ایم سیدا هغه مکه مشهور دی ابو وزا یانه نه نه سي خبر نه و مه نه هر په ولادي او هغه مخه کې نه جایز ده خو بهتره څه ده ذبح نه الیها دله نو پات کې لی پهې ب نه وبان د فاف چې ولاړی پهدرخت کو فضا وجبابت کله چې اوولې جنووه ددي اړخ فمه ک را پروزی نوفهکورو من ها بیا د دی نخور واتې ملکانې او ورک گزاره کوون کېول موتر اوهاسنااکڅوک دسې ف چې ګزاره کوې صبرنا کې اځان پیش پیش نه کې غرم مرکه والمؤتار او غزان چې پیشکې هراسناک تیر و بار وته راکا کنن نه لمه ور کې وي بس کذالیک اومداران یې سا خرنا ها مونږه تابع کړه د اوه سار وی لکم تاسو زپاره دا لکم دې زپاره تشکرون چې الله شکر وبا سي الله تا اخلاص رسی وغو خوینه نه رسی نه ينال الله هرګ نه الله تعالی و هو له دی وخه wala de ma wa hani win ne wala kiyana lo taqwa lekin allah qablay wa allah tarasi at taqwa ikhlas min kum fa suna kazalikum darange sa khara ha allah da ta bikri dilakum sawa para le to kabirullah cheda allah badi bayan ke alama pa ra tareeqa hadakum singa cheda allah hodana kala no to gori wa ليو تو کبیر الله نو بسم الله الله الله وبشر المؤمنین زېری ورکه زاسنی کانو ته چې په احکام او عمل کوي ان الله یدافع عن امن دزین اوس مساله د جهاد شروع شوه <تصفيق> مسئله توحید بیان شوه نوکه سوغ نمنینو چې هات ډوډ سره کل غاړي ان الله به شکا الله یو دافيو دفاع کای ان اللذین امنو د مؤمنانو د طرفا الله مدافعات کای د مؤمنانو ان الله پس سره په نصرته او قتال سره الله امدادو کی jihad فرز کی په دې سره د مؤمنانو د ان الله به شکا الله یو حبنو خو خیر خوان هر یو خیانتګر یعنی مشرک او کفرو منکر او جنال للذین حکم شوی دی د قتال للذین قصان لا یقاتلون چې هغه سره جنگ کیږي به نو به شکه د دوی ظلم او په دوی ظلم شوی دی مؤمنانو شو ته جهاد اجازه ته دی نه جهاد اجازه شوه دین مخکنه بده یاد چې مومنانو ته جهاد اجازه ته شو دغه خپل بدل باری. والی ولی زکات بیسرا کافر جنگ پیلگی ائی او بدیوان ظلم مې شوی دې مظلوم دي نو مظلوم نه خپل بدل وای او ان الله بیشک الله الا نصرین بدی په امداد لقدیر قدرت والا دے الله او سره امداد کای الزینا کاسان اوخرجوا چې وسې شي دې مین دیار ایم د خپل ګورون نه بغیر حقین به جرمه جرمه سو ویلایقولو مگر دا چی دی وې ربنا الله حاجت روازم ګلاده نو په دې د ملک نو وېسل د جهاد د مشروعیت حکمت جهاد ول الله فرض کو ول اولاد الله الناس ول اولاد الله الناس پیداړتنه و خل الله خلق بعضون بعض مشرکان بعض بعض مؤمنان او موحدین که جهاد نه و الله د مؤمن پلاس کافر نو خل دنیا کې ولی فساد را غلی صفات بو ویله خود مت خامخ قران شي وې سوا غیر جیہ دایساانو سماع و بیاون او کنیسی د یهودو و صلواتون عبادت خانی د مجوسو و مساجد او جمعه د مسلمانانو الله وی د جہاد خدا فائدہ ده که جہاد نه و نو پزما کبد الله د دین مرکزونو روان یو تا زینب روان وی د جہاد خدا د دین مرکزونو مخصوص کړي پ یهوودیت کې جهاد او د دې لپاره چې دا غيغا بیا یې محفوظ شي په عیسایت کې جهاد او چې دا غيغا غیر شي نو په مجوسیت کې جهاد او چې دا غي عبادت خانه محفوظ شي په دې سره خپل عبادت خانه او مرکز دین محفوظ کی نو اسلام کې جهاد د دې چې دې مرکزونو جماعتونه محفوظ شي دا مطلب نشو زین کې داسوال راشي چې هلته په جهاد هم خپل جماعت مادرسې محفوظه او شوی کنیسا و مبیع هم پی محفوظه کده در خلق دور یاده هر دور که چه جهادو در وقتی سید دین مرکزون عبادت خانه بی وی که جهاد نوی نو دین مرکزون بروانو او سگورا جهاد چشتنو محفوظ ده که جهادو مدرسا باتی، با باتی جماعت با باتی جهاد باتشو مدرسا جماعت با مروان شی اما مساجو ازکرو فیسمالله <تصفح> دا روس ماورا نهر دا دا مسلمانان غط مرکزونه دون غط مرکزونه چه دا حدیث و دا قرآن دیرلوی خدمت چه بیده زمون سیاسته چه دی بخاری مسلم ترمیزی ټول دا کم زیده د دقا ماورا نهر د وانستان ناغار دا بخاری امام بخاری دا بخاراو دماواراون نهه کی راځي ترمز وغيرها وغيرها دا اټولې علاقے خو چې کلا بای زوال را ده د دین مرکز او د علم مرکزو د علم مرکز د نبی عليه صلوات و سلام په زمانو د اصحاب کرامو دور کې مکه مدینه بیا اغا عراق او کوفه شو غیر عراق او کوفه کې چې سستیرالو تاتاریانو یلغارو کو نو د دین مرکز بیا بخارا او تاشکانو د علاقے جوړش دیم سوخت تیر شو نو سوستی پا کرالا بے قدری پا کرالا نو اغا مرکز ختم شو نو بیا دیم دی مرکز ہندوستان شو د علم نن خبرې اکم زیر کراچه دا کراچه دا علم مرکز دیم اغا علم اللہ دیخوا را ہوز دا گرزی حدیث کی رازی گن اشارات دا علم برزی. مدینه راته واپس بل قیامت ته نېزی مدینه ته نو دغه مرکزونو د دی د امام بخاري غونته د امام تلمیزی غونته داسې خلک الته پیدا شوی ہو. او هدايا وغيرها د ټول دا, دا غزي د خلکو لیکلی شوی کتابونه دي و چې کله ارسطونو کې سستی رااله نوروس پراغه جهاد انه په چینه نک جمعهونو مدرسې ولاروانی سکولر نو داسې حالت ترالال بیا اقا نڅه به مسلمانانو خدای نه پېچې چرته بوډا موډا ورکر کور کېو نپړ به چرته قران دا غستویره وی به بابا دا سړي دا زمون کتاب دی مزه غسي سماشمانو په زين کې وا نور دین اسلام دی لري جهاد نه کوي سستی په کې نو نه جهاد پر خصوصا جمعتون مدرسې رواني د انچ پاکستان افغانستان بدې علاقو کې د جماعت مدرسه شتا دا څخه نه حرکت د جهاد برکت دی او که دا لدار سبه لدش <تصفيق> نوالاوی دا زکا جهاد ما فرز کرده که دا فرز نوه د دین مرکزون بروانو ولولا دف اللہ ناس که چرتنو خلی اللہ خلق بازون باز مشرکان ببازن پا باز معاہدین و مومنانو نوالا خود دیمت رانشی بوس سوامیو گرجی دای سایانو و بیاون کنیسی دا یهودو و سولواتون عبادت خانی دا مجوسو و مساجدون او جمعه دونه یوس کرو چې یاذول شي بیا پرې اسم مولا دا الله نو مو کسی را اډېر ډېر نو که دا زیاد نه نو دا بروان وی ولا ينصرن الله او خامخ امداد کې الله منغه چا سره ينصرو څوک چې الله د دین نصرت امداد کې الله غره بښپله برای راس امداد نه کې الله مونګوري تس حرکتو کنو الله ولې سره امدادو کی ان الله بشکا الله له قويون عزیز خامخ طاقت ور ور دښمن له سزا ورکول شي الزینا ایم د جهاد بیان جهاد وکي د جهاد و फायदा سي و د جهاد फायदा و دی چې لابه نصرت کینو خلافت بدله درک او ملک بدل حکومت درک اسلامی حکومت چې راځي په جهاد راځي الزینا کسان چې جهاد وکړي دا خلک دي ان ایم کو قدرت ورکوم دله فلارض زمکه کې قدرت حکومت ور په jihad به حکومت ملایي خچ حکومت ملو شو بیا بس کاوه خلکو کې جنگ لکه افغانستان کې چې روس مات شو مجاهدینو ته افغانستان پاتې شو نو خلکې خطر دا پلان کې حزب دې پلان کې ډل دا خلکو کې خطبه جنگونه کول دا دا دون ملک ست شو غزما شو دا شو غزما داسته خلکو کې خطه وینا کذ ول ورکم نسبه کوي اقام اسولاتی پابندی با کئی دماند جو نظام استولات برایچ کئی وا تو زکاة اور کئی بزکاة دا حکمران با نظام زکاة رایچ کئی وا مروب المعروف تر و نحوان علم انکر امر بالمعروفہ ن علم انکر دا افراد نه دائی دا حکومت یا دائی دا حکومت راتلون اباد با اسلامی حکومت کې نظام اسولات نظام زکاة او نظام امر بالمعروف نل معروف ن علم انکر دا فکئی افغانستان کې طالبانو د کړونک د چا سره اختلااف دا چا به اتفاقی خ دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دا چې د مخو خللافهو نهاد او د خلافتې عثمانی نه بعد او خلافتې مغلی نه بعد بیا مسلمانانو داسې حکومت نهلیدللی سووکې مننی کوڅوکې نهنی خوامنو اسلامو پیک د انسانانو کم زور به په کې خلکه دا دا چې بیرخه دغه نظام مالات زکات امر وین مارو نه من کړدادو حکومت ذمہ داری پوه دا. چې کوم حکمران خپل موزنه کوي هغه له سوره اخلاص نه ورږي زمو وزیر دفاعاله د دفاعي کس شه لاس دا داخلا داخلا له سوره اخلاص نه ورږي نه باندې ځامې صلات په مونږه سنافيز کې ولله عاقبت الامور او الله لا واپس کې دلته لټو کارو نه دي نه الله وې صاحب کوي حکمرانانو ته کدانې زموږ مملک نافذ نکړ نو عذاب وکوم راځي به مالا وایو کذبو کا فقظ کذوات قبل قوم نو وحن عاد و سموت تخفیفی دنیاوی خا کوونه مانی او دا الله نظام نافذ نکې عذاب بدل درکم لکه په خوانو له وګوره کنا سوړ تاریخ وایو کذبو کا کچری تا تا روزن غنی او دا نظام نه مانی توحید نه مانی jihad نه مانی فقد اقنن كذبت در اغجن قرن لها قبلها ده دينا مخي قوم نون قوم نون ده قوم ده نو علیه السلام هم پیغمبران آدیان هم سمودیان هم قوم ده ابراهیم علیه السلام هم قوم ده لوت علیه السلام و اصحاب مدین او مدین والاو شویب علیه السلام قوم وموسى و قوزه و موسا در اغجن هم فعملتو للكافرین محلت مهور کو کافر و, و تسمع خستون بیمونی ول فکیف کان نکیر نصرنگو ز فکایی من قریتین سمردیر دا کلوالاونا احلکنامون حلاکڑیو اغا ویا ظالمتون دو ظالمان شرک کڑیو فریا خواویتون نو دا کلی راغور زیدریوالا عروشیا سرد چتونو بر ام او اغا اغا بر او اکویان شرکڑی شوی و قصر مشید او اغا مانع و بنگلی مشید مضبوطی مضبوطی او دنگ دنگی, دنگی بورا او مانه ته پاتیش ګیانی معطل کړئ ګیانی شر شو ګیانی لکه کوم شعیب او صالح السلام چې ای په کلی وطن کې یو وبې تخلق وړ یاغه کوي چې صالح علیه السلام موخه چې وبس کړی او دوی باندې بداوله کېدا نو هغه مړکړه نه الله دې مردا کړو هغه کوي ته پاتیش چې په کوم کې باندې وبو باندې هغه خملکړه فم یاسیرولارګور نګر سمګ کې په تونهلوون قلوون چې شي دې زورونه د اقیرونه به چې پهې سووج کې او وازانو یا د غګونونه اسمونه به چې پهې بانندې وورې حقین نه ق واقع دا زمین کسه چې ورته و دغه دی فین نه واقعو ق ص ده ده چې لا تام ساار پخه ارانده نیدی، د سرسترگی، ولیکن تام القلوب، لیکن ارانده دی زلونه، اللتی اغفی صدور چی سنو کی دی، وی دا سرسترگی اشتف و دا زلسترگی ارانده دی، اصل خبر دا، زکا حب تا نراج، ویستا جلون صاحب، او پا تلوار واریستان آزاب، ولی اخلف اللہ وارگیز بخلافونه کی وعده و دا اقبل وعده، ازاب با اللہ پا اقبل وخبر کئی، وین نیومن، او بشکا، اغروس، د قیامت او داذاب ان دا رب کا ستا دا رب پنیزمانې کال فسنتن پشان د زرو کالو د مما دا غنا تعذونه چتاوسه شمیره تاسو شمیره او سور معارش کې برا سرش ها 50 الف سنه 500 زره کا تنظیم ویلته زره کا د درواز د زرو کالو په حساب دا مدد ذر کالو په حساب سخت ورځ کې با الله وی سزا ورکم وکيمن قريه تن او ډېر د کلواله نه عملي ترها معموله ور کړو دنیا کې و هي ظالم او دکري والو زاري ما خصوم به موني ول ويلای المسير ما ترګر زيدل قل يا يوحنا صداقت الرسول پیغمبر و من اي خلق اني انا لكم نذير مبين ور توه پیغمبر اے خلکو استاذو د پا را یعونکه اخکارن نو فلذینا کسانمون شیما رفاع ملصاریه تا مړو کنے د هودی د پر مغفرت مغفرت ورزق کریم او رزق می ذاتمن او کسان ساو چې کوشش کوي بیااتنا زمو پیاتونکه معاجزینا د مقابلی کولو د کمزوري کولو اولایک ذا کسان ساو الجین داری جہنميان چې د قران مقابله کوي د توید مقابله کوي یلاوی د دا جہنميان داخله وما ارسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي الا اذا تمنا الق شيطان في امنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم دغه بیان د عداوت د شیطان او تصرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شیطان ډېر دشمن دی او تصرف نبی علیہ السلام او دایته دا ور کوي دا هم د مشکلاتو د قران دایات مطلب دا لري دایي او نبی ته وي خپکېګما کدا خلک ستا خلاب پي او مثلا نمني نو اصل خبره دا ده چې دا هم محنت کوي کړه استام دعوت او محنت ته خبل طرف ته شیطان هم محنت او دعوت ته نو چې قلم پیغمبر او دایي دا حق مثلا بیانای نو شیطان دخل کو پزړو کې د هغه مقابل کې ساچې شکوک شوبات چي شکوک شوبات واچي شیطان دانوي خلګري نوې مسلې کوي نوې دین بیانې نو خلک وی رښتیا نه کده په ځانوي اورېدل نو خلک په شک کې شي خو بیا الله وايي زدا سي حکم 6 کم خلک کې تلوي نو لوي د شیطان غوسوسې د زړونه لری کم او د پیغمبر او د حق پرسهغه مساله د توحید زړه کې دی نو دا شیطان خبر پخشی او چې کوم خلک اغازه ديان دي نو د شیطان خبره زړه کې پخشي او په دې کې شرک او نفاق پیدا شي او د حق نه مخ وړه دا یاته معنی لري خلکو د سبب سره جوړ کړي ها ترجمه نو بیا ولر اعظم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي رَسُولٌ وَلَا نَبِيٌّ وَنَبِيٌّ رَسُولُ نَبِيٍّ كَيْفَ فَارَقَ سُورَةَ رَاقِ كَوَايُ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى مَغَر كَلَم چې اغه تَمَنَّى إِذَا تَمَنَّى كَلَچَ اغه لُسْتُ دَالله دا كِتابُ وَحْي نَالقَ شَيْطَانُ وَرَزُولُ بِشَيْطَان غرزوری و شیطان وسوسی فی امنیتی داغپا تلاوت کے و داغپا بیان کے نفین صف اللہ پس لری کیا اللہ ما یلق شیطان و آغا چولی شیطان کما سوسا سم یوکم اللہ ہو بیا مضبوط کیا اللہ آیاتی پلا یاتون دا کتاب او اللہ والا لیمون پوی دا حکیمن حکمت وارا ہے بعضی مفسری یدی ماند آکئی چې مطلب ادا دي چلوې کلم پیغمبر چرته بیان کای نو پیغمبر په دې بیان دوران کې شیطان با او خپل خبره د پیغمبر په بیان کې ورنواسی و د پیغمبر په جواب باندې خپل خبره جاری کړي نو ذواللامین جاری او وی واقعه څه شوی وا چې سورت النجم نازل شو او د ایتونو نبی رسول الله می عفرا ایت مولا تو والعزه و منات الثالثه تل اخرى وې دی وې وی شیطان را ور رسید نو ذو بالله می دا نبی عليه السلام په خولې ور پسيدا جاري کړل چې ترکل غرانې قل علا وان شفاعه هن لا تور تھاجا دا ټوټو بوتانو والا ټوټو ابوธานو کنه ټوګړو والا دا ټوټو ټوګړو والا د دوی شفاعت قبول له مشرکان او وهوا زمو خبره پیغمبر خبشو چه داس چلو شو الله وی دا یات روی خبکیگا ما دا یواز اتنا هر پیغمبر چه دا اللہ وحی بیان نولا نو شیطان بخلے دا چه خبری جاری کولی الکن وحی محفوظ باتی شو دا سو وای گڑے وای اصل کې دا خبره سینا ده دا واقع باطل دا پسو وجو ہو تفسیر کبیر والا پیرد کئی اغویی و اما احل التحطیقی فقد قالو حاضر روایتو باطلتن موضوعتن دا روایت سر ہے باطلو موضوع اسی کیسا دا دارن احکام القرآن کے ابن العربی وی فی ذالک روایتن کسیرا کلوها باطلتن لا اصل لحا دا باطل کسی دی پدی اس اصل میشت دا, دا خبرہ ابن کسیرم کڑی دا قرطبیم کڑی دا بارحال پا دیکھ سو باندی رد کردی ابن کسیرو ای وقت ذکر کسیرو من الفلم و فسیرین ها هنا قصت الغرانیق لیکن ها من طرق کلها مرسلت ولم اراها مصندت من وجن صحیح دا پایو سی سنسر نقلنا سی مطلب دا آیات دا غده ابن کسیرم دا امام رازیم دا غویل دا دلتا تمنن چه تلاوت او قرات او بیان تو کی او مطلب ایدا غل دے چې کوم ما مخی وے چې کلم پیغمبر بیان خړی دے نو د هغه مقابل کې د خلقو پزړنو کې شیطان وسوسې چولې دا نه چې د پیغمبر په خله باندې ویاړل کی غلطه ده هغه مان د وسوسه دا خبره ما وی تفسیر کبیر هم کړه او دا تبصیل پده کې نور محقین و فسیرین هم کده ده ده امین اسلاحی سه بی غالم ده ده کتاب د تدبر قرآن ده هم دره سلور کلی کلی توجیحات کدی حال مطلب ده دی او خو یو بل توجیح کدی ده اس پی وقت لگی مالی کلم ده زان سر و خوزا ده اغا مشور ده غدا خواه خونا که اغا خبر سینه ده مانا بیده ترجمه توقی ده اس بخبل دمو مشیخ دا سی ترجمه بسې ترجمه کې مسله حل کې او مار سلمونه را لګلې من قبل کستانه مخکې م رسولن ولا نبیین نه رسول او پیغمبر الا ها الا مگر اذا تمنا کله چې و پیغمبر بیان کاو بیان به کاو نو الق الشیطان نو اچول به شوبحات په دوران دا بیان داږي کې د خلکو په ژوندو کې توغور دا وسره د خلکو په کې له کوسام حاضر چه من سلا بیانای چې شیطان را چی کنه چې کم خلق طلب ورانی زړه کې شو چې کوم شو دا د خوې نه وی دا غوونه پخوا خو نه وی دا خو ولینه منی نبی نه منی او بزرگ نه منی د قشه بیا الله سُوکی پایان صف بس بسلری کی الله مایل چی شیطان هغه وسواسی چې شیطان د خلکو زړه کیا چولی ثم یحکم الله بیا مضبوط کی الله پر د مؤمنانو کې آيات خپل آیاتونه دا قران و دا دا و دا و آیاتون او د توحید د مؤمنانو ژوند کې د توحید غاېاتونو مضبوط کی طالبګار او د شیطان ووونه وسوسې لري او والله علیم من پیداو حکیم من حکمت والا دی دا شیطان دا وسوسې څه د پاره بیان د منافق کوي ویلی اجر دی له پاره چوګرځي مایل شیطان هغه چي چولی شیطان وسوسې نه تن ازای شو امتحان للهین ده کسان لپاره في قلوبه هم چې په ځونو کې مرضون مرض د منافقتته والقااسیت قلووب هم باید د مشرک اوغ توورو زلونوواله طور ړه من مشر د مک او د منافق لپاره امتحانانیغې متتاثر شي ا هغه دیله عملی واین ظالمین بے شک ظالم اند فیشقاقین به خماخا په خلاف او دښمنان کي ډیر لري د حق نه او د مومن بایان او مومن ویلی العالم لذین او تلما او د دې لپاره چې کویشی آکسان چې ورکړې شوی تلم د توحید او وی وی انو الحق انو دا خبر حق د مین ربکم د طرف درفصا سنا س شي شیطان وسوسه اچی او الله اغاو اسو سید مؤمنان ورژند لري کوي نو فايمنو بيه نو کلخ شي پدي باندي پتوخ به تلعو قلوبهم او عاجزي وکي او نرم شي دیتا د دې سن د الله د حق دا و اين الله بيشکه الله لہا د لزينا هدايت کوون کسانو تامن وي شي مان روړل اله صراط المستقيم فطرب د لاريني ولا يزال الذين کفرو بیا بيان د منافق مشرق او همې شپې کافر چې تی میره دین په شک کې منو د قران د دې بیان نه حتا تر دې پورې دا تیم ساتو چې راشي قیامت بغته ننصابه او یا تیم یاره شي د عذابون اقیم عذاب به خیره شند او به خیره او په دا ورځ به ملکوباچه یو میزین په غورت للله خاص الله د پاره ده کیو کو بنو الله او فیصلکې دي منځکې فله ځنا کسانه منو چې منه بیا اوقرران د پی غمبر مو کیک نه کممل س د شیط وېزړه لري کړړ بیا في جنناې ن په جنتون نتونو کې بیا د کافر والله کا نا کسان کفرو چین کاروکو د پی غمبر د بایانوقرران نه و قو بیا نه در روچ کله زونګه یتونونه پهسبب د وې د شیان د وې سن لوږدی په بارا زابن عذاب دې موهین کې ولذین واکسان ترغیب وسهجرت او جهاد تا ارکل داسه خلق شتا چې د حق او د پیغمبر او د دایې د بیان مقابله کې وسوسې چی میچحات وسره کوي کان والله ځینان که سنه هاجرو چېجرت کفی س الله دله پلارې س قولو او وجلی شو او ماتو یا پخپل مرکونه شو لا رز ق نام الله او ریز غورېديته لاقان حسه زه خایسته جنت کې ون الله بشله له خیر راځقي او بهتر زه قور کوون کې د لا یو داخل بې دوله را الله مدخه زیایده د داخلیدو تزونو چېدي باغه پسن کې ون الله بشکله له عالی منپ حلیم صبر دی ځلك دا بیان چې کوم شو دا خبره چوشه ذالیکا یاده مانړه چې والمو بي زالم ولې خبره ځان پوي کې چې ومنع اقبا ومنع اقبا بمسلماو کې بهي منع اقبا چا چې بدلا واغستا په جهاد سره بمسلم ما پشانداو کې بهي چې د سر ازيات شهو پاګه اے ظلم زیادہ شہو خود اقبلہ بدلہ واغشتہ سمہ بغی آلے بیا ظلم زیادہ شنور پدہ نلین سرن اللہ اللہ با سر امداد کی ان اللہ بے شک اللہ لعفون غفور حاما خاما خا خوافت دون کے محروبان دے زالک خبر ادا دا چھ بین اللہ بے شک اللہ یولی جو لیلہ دا علت بین اللہ سر امداد کی اللہ بدی سالم لسزاور کی زکا چھ اختیار دا اللہ دے زالک خبردارا چې بیان الله بهشکه الله یو لري لی جوړلای نه باسي شفیناری پر اسکیو لري جوړ نه هار نه باسي روس بللی پشبکی وان الله بهشکه الله سمي اوريدون کې باسي ليدون کړي زالک وی خبردارا بیان الله بهشکه الله هو الحق اگر لایق د بلنې او د عبادت ته وان ما یدون واغه چې بیره امداد کوي مين دوني د الله نه سیکوا والباطل دغه بلنه باطل ده وان الله بهشکه الله هو العلیو الکبیر و چې او له صفات واله ده علم ترا دلایل اقیاء بیا آیت نو ګورې چې ان الله به شکا لانزل مینا سما وريده باران مانو په با تاسو بل ارضا نو ګورې زمکه مخزر راته کشنه په باران ان الله به شکا لطیفن مهربان خبیر خبردار ده لهو په اختیار الله کې غسري چې براس اسمانونو کې او ما فل ارضا غچلان زمکه کی و وا ان الله به شکا له هو الغنی واله حمید هغه به پروسه ایلی شوی دے. علم تر دلایل شروع دي علم تر آیت نو ګورې ان کار کې لګولي ساو زپاره تبي کړی دل هغه سفل ارض چزما کې ویل فل او کشتیم تجی جي رواني فل در دریااب کې به امرې ده الله په حکم ویمسم ویمس کو سما او الله ټینګ کړي ده پر اسمان انتقال الارض را پرو نه زی پزمکا الا باذن مغرد الله په حکم بکیامت کې را پروزي ان الله بشکل الله بناسه فخال ګور رحم قام مشبت نه مې روان او هو لذي او الله غذات احياكم چې جم کړی تاسو څومره وی ته کوم بیاوم بلکې څومره وی کوم بیاوم جندې کوي انل انسان بهشکه انسان له کفور خما خانه شکر ده له کلې سکن دا بیا داواد د سورته او تشیل تبلیغ مسله بیان که ک خلق خلاف کوي کوي به همیشه دا زیشي وی چ هغه پر بیان کړه د خلاف سره شوی دی لکل اومه د هر اومه ته وټهلی دا پره جالنه موږ غرزولې من سکن زید دین او د عبادت یا من سکن مزاب هم دوی ناسکو هو چې کوون کی دي دی د دین د الله لاره افعال د دین کوي نو چې تاسو هم د الله د دین افعال کوي د دین دعوت کوي او که سوده سره جګړه کوي کوي دې فلا ینازعونکه فلمره نو خلافو جګړه دیونی شي تاسو سره فلمري د تین په کار کې او ود ال ربک او را بل خلک د رب توحید او کتاب ته انکه به شکته چې الا الا هد مستقیم مستقيم خامخه په هدایت نه غ باندې وایي که کد سره جګړه کوي نو په قوله ورته ی الله وعلى علمه پوئږي په ما په اسماني تاملونه چې تاسو یې کوي نو سزا بدر کوي الله وعلى يكم فیصلبو کې معنی کو تاسو سم समजئ یومل قیامتي بروز د قیامت فيما په اسکه کوم ته اختلافون چې تاسو پکې اختلاف کو علم تعلمای تنبوي کې چن الله به شکړه یالو ما فالسماءي ولارض هغه چې برا اسمانونو له نظمو کړی ان ذالک به شکدا فی کتاب د الله په علم کړی ان ذالک د الله یاسیر په الله آسان دی امیدونی اللہ زجر مشکانو دا دوی عبادت کئی دا اللہ ما مادا غچا لا یونزل بیهی چنن نازل شعب پدی سر سلطان سدلی وما لیس لی لهم بی او نشت دویل را لهم دیل را پدی باندی علم وما وما او اغسو که اغسو لیس لهم چنش تدویل پار بی پدی باندی علم ونسیلم اغه سوق چې په دی خپل شرک ولا په دلیل نشته او اعمال زالیمانو نشته دي زالیمانلره من نسیر نو سو کېم دادی وای ذاته الطلاب کله چې لوس کله شي بدی زجر پینکار د قران چې څنګه توحید نه مني قران او دا ادا په شرک کله تخت شي وی اصل کې د الله کتاب بد بدلګي رسوک چې د الله کتاب پر دې په به مبتلا کی وای ذاته الطلاب کله چې لوس کله شي بدی باندې آیاتونه زمونږه یادونه بیناتین واځه واځه چې پکیه مساله د توحید په ډاګه بیان شي او قران دغه سی بیانې صفا صفا غړ غړ زړ زړ پکیه اون اون زړ زړ نه صفا ډاګه پټاګه خبره بېنا دمان کله چلو سلسلی شي په دې باندې آیاتونه زموږه واضح واضح په مساله د توحید صفا سوچخ کاره دین پکې بیانې ګوسو کې وبوتل نه پختانه و یا صفا خبره کو بوسو که بود بود ما بوزا بیچی بوسو که نبوزی صفا دور طور کالفاظو که در لا دینو و کتاب و مسئله بیانه <تصفح> آقا غوال غوال زیاد زیاد نکه غن غن زیاد زیاد سده دوکاندار لطلیو و تیوی یرا آقا دغراکا آقا دغستا و یا آقا سی آقا دا سی غن غن آقا دغراکا و دیر شئی نی و این آقا زیاد زیاد شی. على <القا> کوی غون غون زړ زړ ستوي اخر دا شی چې دکان ته کتلی نو نارنجې پروو دکان وې دقه وې سم نارنجو نه اور زیر زړ زړ ستوي نو دا مساله نه چې غون غون زیر زړ وکي مساله د اوټو کو صفا بیان کي نو دغه وقته به سپټاوله وي شو قران او سوق منی وای ذاتوت لالم کله چې لوستلې شي په دې باندې آیاتونه زمغه یاتونې بیناتین واضح واضح په مسلله تاریخو تبا پیجنې فی وجو الذینا همو خونو تندو دا غسانو کفرو چې منکر دي توحید ال منکر انکار تنده به تریو کړي نو چې کله توحید ما صلا بیانې صفا دین خکارا دي نو چې تو غوري دا منکر تنده به تریوشی دا به شي کړي تنده به تری پدوبېلې وګورال وختو خیدو توحید نه خبرې وکړي خایوازی پدی بنبس کړي کوشش وکړه چې ستاسو د لاس نه قران واری موایذا قران د انوي مسری مکوا یا کاذونه قریبی یستونه چې عملو کې بلذین پاکستانو یتونه چې څوک بیانې الیم په دې باندې آیاتونه زمو آیاتونه د قران او توحید آیې قران او ته بیانې د قران والا د لاس نه وقران الی موایذا قران دا قران بنوي نو یو به تندې تری وي او دویمبا در باندې عمل کوي نته وته وایا چې کله په پوه که کنه چې تان دې ثروته نو دا یاد به پرواړه ها که درس بل به زمکه بل صورت کې او چې دې کتل نو یو به درس کې دا اعلان دی نو چې درس ختم شو و ته اعلان درس کې چې کې نسبه را ګوري چې دا څنګه چل خلکو فیس ريدنګ والے مخبه ګوري چې څنګه حالات دي نو کتن تریو نو یک دم په صورت ه حج را وره مسلمانانو ته قران پاک سورہ حج کې پدوي ما یا آی آیات آیا آیا آیا آیا کې الله چې دا الله کتاب بایانېږي نو څوک چې دا قران دشمنانی دا غیبت اندی تری وی غونجی وی دې بذر زر لاس زشه قران نشم بیا چې پدی وش بیا بلې وې چې راښوځ خدای خبره خرابې امام شرمې نو رووندې بلا سره وګدې تانه وقران ای دا سیرانیږي با نن تبایر پسی وقران ای دا منخه خولیدا چې کاذونه اسونه بالذین اتلون آياتنا قرانوالو باندې عمل کوي قران به تیری چې دا موایا د بزړه د الله سره غونکې کوي دا چې جن دي قران خولید بیا به وتاوه ها خبر یې چې څوک دا کوي قران په بدله کی او دا الله کتابوالابانه عمل کوي او قران تی سازای دا تمالیوم دا قلورتو آیا آفانب بیوکم آیازت آسول خبر نظر ندرکم بشر منزالکم پا غبتر حالت ستاسو اغبت حالت دا تنخم چه ستاسو انجام بسی اصا انار انار انار اوگو ره مخ کی رستو تیسی دی توی دا توی توی سمانا اے در یازه پجبا که بریکٹ که بن کرده ده مخ کی رستو بریکٹ دیسه مطلبی د مفرد رولو او دا سر کې جمله دا مرکب ده خدا جان لے رولو مفرد وئی وئی نور وسره توله گا مرکب کا نسب شي ا انار فیک انار مین ک انار علی ک انار سمان انار پتا کې نه اور بلیږي علی ک انار د پاسه اور ده مین ک انار اور دن راخیږي مزه وبیا ګسینه کې وعد الله الذين وعدك الله دغه اور الذين کسانو سره کفر او چې منکر د قران دی و به سلم سیرو ډیر بس زیاده ورتلو دی دا جهنم یا یوهناص قران بیان شو او دا قران حقانیت زوري دی د قران راشه وسی مساله وره ها مساله کو دیول بیانول نو دغه بیا ټوب کاو جنگ یې سره کاو ناول باوتا دا پاران چه ده ده لاز بنشه غلی و غلیشه و تنده خانوی از پاران که او مساله دا ده با ده توپ نوی تنده با نتروی وی بس که زده کنی وق بکی دی او مساله واره ده مساله دیر خطرناک یا یو حناس ای خلکوست مساله واره زوری با مسالون بیانیگی یو مثال عجیبا ناشنا فستمی اولو وقی ده دی دیتا ده توحید یو مثال واره مثال داره ہے جن الذين يوقننا کسان تدعوننا چتا سو ور ترامدا شواي په حاجه توکي دون الله اذا الله او تاسو دے کولی شي اولاد ور برکات ور کوي زامن ور کوي لونه ور کوي لن يخلقوا ذبابا او ويخني شي پیدا کولی مچ ولا وشت مولا اگر کدا ټولو تراجمه شي مچ شي پیدا کولی نو تعالی بس وی صدر کی دوی زامن ور کوي یوری اللہ وی مچ نشی پیدا کوئی او مچ خلا لری خبر ادا وی وی ایس لو بهم الزبابو کچر تغو تختی ددوین مچ شین سشی سش پدرگاکی او پدربار که مٹیان پراتی حلواغان پراتی مچان راشی خبی پی کی دی کی نی بیگا نا زان سر پدی وزار و پانج منجو کدس زاراتو چد کی وی دا مچ راشی او پدغی نظر و نیاز کی نی وی ای ایس لو بهم الزبابو کچر تغو تختی د دوینه دا مچان شین سه شه نلایستنقزو منه نش اخلاصول داغنا به دا اختیار نشتا جواب بل نظر نیاز را واپس کی د مچنا نو مچ پیدا کول در کنار نو ور پسیس وی ور کول خلری خبره لری خبره خانو ته داسه چا تاواز کړه اوره سی اور احمدج احمدج لیزوان او د بغداد شامی شاهی میران او من نیولے ستا ستارہ اوستا قدم پار چا بر دے او دا اریا ولی پسردے بے دبی چوکڑا دا هر ولی پسری دا چاخ پکڑا نہ شیخ عبدالقادری جیانی دا ولی او بی زتی شو او ایدا تاسو گوستاخې گوسازو تاسو کاو <تصفح> او زور دے دی لر دے دی پهلوان ها نو الله وزوری نشتا دا حل دے چه مچنا هم سریشت بچکوری نو زاو فتو طالب خبردار هوت نتیجت اشواباز زاو فتو طالب و المطلوب طالب و مطلوب ولکم سبری طالب سوغری دای چې مشریک ورغلی او مطلوب غبابا چې دې ته غواړي قران څنګه صفات توحید به ف ارمان چې د الله کتاب بیان شي ولی بشیرکو ولی بخلق خلقنا الله رخصو او قران وی لغواړي وګورا شې قران مچ ولی یاد ک مچ وئی نش پیدا کولے مچ حالان کیدا مشنه کو ورکوٹے سدے ماشه دای کنه ماشه یاد کلو وئی مچ زک얏 ک دا ناقص الخلقت ته ناقص الخلقت دکی کامره نو اللہ دا خی چې ناقص الخلقت نش پیدا کولې نو کامل الخلقت بس پیدای کی طالب اروغ مڑس ویس صدر کی چې مچ ناقص الخلقت یو غ ناقص الخلقت سدے دا غو نقصان دا یو سن نقصان او داغه یو څو خواص دی جبا دې سره حیات له حیوان کې هم څه بیان چی وی مفاسرین هم بعض وخت ټاک پکړه ها یو ناقص خلقت کې دلی لیدل دي چې د انسان په دې سترګو باندې دا باندې غنه او دا بانو برا د غوصی دی د دې وټه رنده کمالات سترګا نازک شه نو اول چې سشه را علوزی دوده نو دا روزی زمونږ چې د دا شه را بند کی نو گوره سڑه چه بار سفر کشی را چه روزو بانده دوده پرده اول دا را تین کی نو بیا دا دینا باد چه سا دا دینا بچه دا بانه را او چې بیا پا دیو نشی او دن نسلادی شنو بیا دل دلته دا سیو بپیدا کری دی چه سڑه سار پاسی اغتول گن بر رو دی ایوی دمچ پاستر ګوبانه باندې باندې روزی نشي نو او دا کم سړینګ چې دا روزی وبانني کنه دا زموږ وخت ترونو خې رواني سترګې خراب نو دمچ پاستر ګو روزی وباننيشتا نو دا, دا تخيالي ار وخت دا به فوريني لازم مار وخت داسې کوي مشهور شي کینی کنه لازم نه ولاشي زر زر وې صفاک دا وایي او دوله د پارا سشتنه چې وایي لازم نه مار وخت دا کار چه دا مچ کچرت تاسو کتلی یه اوگو د دا د دا پوی دا پارا دا چه دا سیرونی سیو دا سر تی جودا که کنا دا دی تنینا نو د سر او د دی تنی تر منزه سٹ یو تار غنتی تار تا سٹی مٹ نو سٹ سر پی سد درون نی چې مضبوطی نو سر با ولی چه سٹ کمزوری سر بار و غرزی <تصف> نورم پا کشتا زا برحال نو ناقص الخلقت ته زکال لا یاد و شیخ باوی چه دا تشبیه دا دا اصل مچ نیادهی دا خو عدی درگونو در بارونو او ماچان چی دی دا منجوران یاد ام ناقص الخلقت تی او گوره پده درگونو که چرت چه منجور ناسته ملنگ یا ارون ده یا خلک اگه لاس پا ماتی سو شی پا کشتا چل پا کی. سکار بکی نو گوڑ شل پا بد حد او دا خبر شیخ زن نکی دا دی مغل دور کې او عالم تیر شوه د مولا عبد دا کتاب دی اننامه دا ایما سر نیشتا کتاب مثلا سی ملادی که من شیخ القرآن زراو دا غیر نبیبین من دا غیر نیاد کردی شیخ القرآن پا حوالاو دا خبر و مشایخون نو آیه که اداسی مذاهی طبیعت والا سره و ارشی نبی گپ جوڑاو امولیانو که ملا نصوری دینا بل بل دا سی مشهورو کنان دا ملاب دل مومنو دا نستان دا مغل دور د دا کتاب دا انناما نو پاگه که پا هر نوم بانده لفظ بانده الیفلام داخلی او دا سیه جیبه معنی کوي لکه رسول نووی ار رسول چه تاوی ار رسول وی خیر خواه دشمنان رسول سو د دشمنم خیر قرب خان بیاوی البادشا بادشاہ زیادہ وہی وہی کاہل زمان بادشاہ زیادہ وہی د زمانے لوی کاہل او سس پخن بچند سی گن پراتہ بو خ وزیر سے تو وزیر وہی ال وزیر وزیر سے وہی ہدف تیر ہائے بیچارا بچارگان سمہ د وزیر صاحب کار دی چې چرتب مظلوم او کمزوري نشي وغه ظلم زیاتې کوي نواب صاحب چاته وایي ان نواب نواب وی مجموعه تغافل مجموعه له غفلت والے خان بیا وایي بیگم صاحب سوکی وایي ال بیگم بیگم حبچه نه کنه خزا ال بیگم وایي فساد در پردا فساد در پردا بیا وی الکوتوال کوتوال, کوتوال پیچه نا پا خوابا تا باچیانو دی پولیس تا بے کوتوال وی کنا نا کوتوال پولیس دا ستا وی وی نمونه ملک الموت <laughs> نمونه ملک الموت قاضی سیب سات چاہتا وی قاضی پا خوابا قاضیانو گنا وی الکاضی وی میخ در گل پخطا که میخ خواب بیا وای وکیل چاته وای ال وکیل وکیل کنا وای مشتہید دروغ مشتہید دروغ وړی جان بس نوړم ډیر یاد کړی بیا خیر وای ازیارت زیارت, زیارت چاته وای زیارت لازم کنا وای بانگاهه فسق بانگاهه څنګه خبرې کړی دي صریحه اسی غشیشت وای ازیارت از وای بانگاهه فسق د فسق او د بد چرانه بانا تاسو سو جوڑی نیه خبر انسا با من کسی کی گئی دا ریپورٹ پی چه دا طولو نزیاتی مرٹیزی کم زی نزی دا درگونو نزی دا کی گئی درگا آڈالا ریشی اول تانا گاب شب جوڑ کیا چه القرآن بایو خبر اکولا اب اوه چه کم ملک درگون آبادی جمعتون روا نه په دې ملک به مړتی سي ډيريږي کم ملک چناکاره پیران ډيريږي باغ ملک به زنا ډيري او دا سينوري خبرې کړي نو با ناګای نو دا زیارت پنم سبل سکی زمونږه مرګری دلتارنګا درس کسان کی نو یو دوه مرګری رښوواله یره دګی سګورا وی دا ګرن پیر نو او چې دې زينو چتک <تصف> وې موږ رښتکا ټول له وې د دې حالتونو ته معلوم او ایسوسو زلمه دې دې چې دا بابا فنن مرشی او بابا ته به ولالو دعا به کول او په دعا کې وې رټ خان راچینو او ایسوسو زل دلو یې ته ما دی خو بیا آخري خبر ازو وخت نشته دا سورتم ختمول غواړي کنه ختمي ان شاء الله ها نابیا سوي وې المنجور خبر اضا ا المنجور زیارت که منجورسی بسوگ ده وی مگسی بی حایه مگسی بی حایه مچ بی مچ سنگه دی مچ تا دا مچی را شی تا بی شده ویو سی کلک شی تا بی شده و دی با با با با را شی دی منجور کم دا کار ده درگاله چی ور شی نوپتره و دین پریسو پوری دانا چی چانده شکرانه نی آغاز تا تا تاوی کی را تاو نو گورا مچ ندلتا قرآن کې مچ سوک ده دقق ده اس را شای بیعور ره اللہ وی دیور تا وی چی اولاد را کئی برکات را کئی زامن را کئی وینن اللزین تدون من دون الله الهی انخلقو زبابا ونوشت مولا وی دو په دربار کې ناس منجورم نشی سمولے چی تا وی کولی شي را مدد کی گی صحت ور کئی الله وی ارمان جو و چې وسره ګډ لون کون ناس ته د اول جوړ کی چشپور زوردا منجو ور توپ کی او خلاصکه ونی اسلوبو زباب شیا کدا منجو ور ته سو تختي منجو ته نه تختي ها عوام ته وی وارد بابا نه سوچت نه کی کدا بابا نه د سیول نو بیگاله ور باندې د شپې کټ اړي وې تا باندې جوړه ارورز الټه کړي زکه چې بابا له سرایې سوکوري منجو ور نه وی وین یسلو بون زباب شیا که دا مچان منجوران تی کورت ستختی نو لایستن قیزو و منو حاغم تی نشی غستی تو زورا ورده سینگه زورا ورده نو زاوف الطالب و المطلوب کم زور شد الطالب دا مشرک چه داغنه واری و المطلوب او ایلاو خوده و درگاه والا المطلوب چه داغنه طلب کی دوارو کم زوری یو جیبه در من خبر اللہ کی او چه سڑه ور اصلی چغوری وی وا ما قدر الله حق قدره ای خپل الله یې زماده ربي ما سره سسد شریک نکړ او ما قدر الله حق قدري وما قدر الله د خلکو تاظیم او قدرونهقدر الله حق قدرې مناسب قدررو تاظیم چې څنګه د الله په کارو الله سری د الله ماخلوک شیک او د تنوګوري چې نه الله بشک الله له قوون خاام مخهطاق توهوازی زوره ور دی تاقد قود دغ د نو داغ نه غواړه تبل نه غواړه کمزوری نه واړې او زی زوره ور د ځو چېڅوک د الله سره مقابل کوي سذا به وورې. اللہ یستفی من ملائکت رسولان و من الناس د شو بی جواب چطو بی نشی کولی نو اللہ ولی دا مرتبه او مقاماتا سی ورکڑی دی دا مرتبه اسی دا لی مقام دی اللہ وی آو مرتبه ولی ورکوم خو مرتبه دا رسالت ورکوم فرشتونم رسولان جوڑ کم انبیاء توخی وحی روڑی دا مقام ولی ورکوم پا انسانانو کم انبیاء جوڑ کم خلقو تیراولیکم نبوت ولا ورکم خو خدائی نو ورکم دمع الله والا ولا یستفی مین الرسل ورکای مین الملائکۃ دپریشتونم رسولن استادې فرشتې و مین الناس او د خلقونه د انسانانو نو ممبیا جوړی او خدای نو ورکه این اللہ <سؤال> بیشک اللہ <سؤال> سمیوری دنکے بسیلو دنکے دے یا لما اللہ کوئی ما پاگست بانی بین ایدیم چه دے خلکوڑان دی دی دی ما ما خلق فاهم آج چه دے خلکو نروستو دی ویل اللہ اللہ تطر جو لمر و آپس کی تن لطولو کارونو دی نالی بلا دے دیو جنا الله نغواره یا ایو الزینا من ایمان واره ایر کو رکو کہ وے الله توسو سجدہ کوے الله تا و عبادات خاص کہ رب کون پر رب الله سر سوک میں شریک وے و فعل الخیرا او کوے کارونه یعنی دا مساله خلق ته بیان ام که لعلکم دیدا پاره تپلیونه چې کامیاب شئ په با توحید او په بیان توحید کامیابی دا آخر کې بیا جهاد وجاهدو من چې داسی بیان نه بادم شرکای بده مشرکان سره جهاد په کارنه وجاهدوا في الله جهاد کوي دا الله په دین کې حق جيادي څنګه چې حق د جهاد کولو دی واشتباکم دی الله ورکړي منتفق کړي دی د جهاد او دعوت د لپاره تاسو انتخاب شيوي دی نو دا د دعوت او جهاد د لپاره مجاهدې وګه و وجاهدوا في الله دی دا ان شاء الله چې توبه یا انفال کیو وایو نو په جهاد راځي او البته سقرینه بلنن د قتال نی نو بیا ته د ټولو قسمونو په اشاره کې او چې کله یا قتال لفظ راشي یا وسر سقرینه مخکې روس موجود نه بیا بده توري چې مراد دی. خدای apparatus قسم نه برابر شي نو دلته وګوره جهیدو اما خبره کړه حق جهاد دی نو دلته داوت جهاد و اړه مراد جهاد کوه بلار دا الله او د دین دا الله که حق جهادي څنګه چې حق دی دا الله دا جهاد کولو واشتوا کوم دی الله ورکړی د دا داوته دا دا دا دا جهاد دا پاره تاسو وروالې دا تل نوې د دی سورته ال عمران کې کونتم خیره امتن او خرجت لنا سوا خبره ده او ما جال فی دین من حرج نو کو سو دوی دا داوته داوته دا دا جهاد خو ګرانی خبرې دی الله وې دین کې ما ګرانی را لېګلی دا ساده واشت او داوته محت تکنه شه وعما جلال علیکم او نه دی غرسول الله پتا آسمانی پی دینه په دین کې په شادت د دین کې مینه خارجن ستنګ څو تکلیف بلکې داستا د وس مطابق دی ملت ادی کوم ابراهيم او تابش دی دین د خپل پلار چې ابراهيم السلام نه اغم دعوت او جهاد کړو نو تاسو هم کومه دعوت نه کړې او مقابله jihad نه مرصله وا کړې دا څه و سم کوم او دغه ابراهیم علی السلام تاسو له نومې خله المسلمین <تصفح> آل مسلمین تابیدار چریو د الله تعالی تابیداری او د مسلمان کار سره jihad کنه دا مطلب ده ستاسو د دې نومنا jihad او دعوت مالي ملي مسلمی شیخ خپلوا ملا دی او خلو غنده الله غاړي خصوص تراولی من قبلو مخک دې زمانې نه تاسو له دانوې دا خله و و فيزار کا و في حذا او په او مد کېمسستاسودانم د ل یکوونه رسولو چې شی پ غمبر شید نا لیکم ګوا پ تاسو باون کې پتاسو تکووننو شده او تاسو ش ګوا کوون کے باون کې لنا سے بخلکو پیغمبر بتاو سدین بیان کیتا تاسو خلق تکویدام ڈیوٹی او ذمہ داری دا واقع مسرات او پابندی وکویدام انځاو واط زکات ورکویدا زکات واط سمو باللہ منگولی منگولی بلگاوی دا اللہ په کتاب و مولاکم دا اللہ مددگار د امداد بکئی فنم المولا سخ امدادی دے سخ ونیمن نثیر نم ونیم المولا سخ مدگار د وان من ص او و څخه م داي مولا ننسید دوړه تقریبا د مد په ه رادي.